Мольфарити – діалектне, чаклувати, а решта найбуде. Сирота до сироти може колись добрими газдами будуть. Що чудна якась та дивна, то може й добре. Чоловіка при собі буде тримати, та й сама свого, а не чужого триматися буде. Бо воно ж і таке трапляється. Не встигне дівка з-під вінка вибратися, а вже в очі стає розкоса. Як по чужих мужчинських лицях застрягає, ніби не має свого. А ця он де стоїть посеред двору, і складеними, як до отче нашу долонями, та й дивиться, дивиться на Михайла, страшно те бачити збоку. Чекай, що так і припаде перед ним, ніби перед образом, ще й руку, як паноцеві, поцілує. А Михайло, не підводячи голови, дрова рубає. Та коли коли якось так весело свисне у два пальці, ніби дітька нас наздоганяє після досвідкових півнів, чи після довгої розлуки яку любку сіно кличе. Матронка утре біленьким фартушком під з його чола дасть води напитися, та й потече тонким станом до роботи. Чудо та й годі. Слаба якась чи що, між собою на ви звертаються. Це дід правди в їхньому селі не диво, коли б вона просто нави казала, як усі інші газди. А тож говорить, ніби те ви смакує і пережовує, і розгладжує, і перекочує між зубами, як солодку афинку чи ожинку. Уже за одне оте звертання не один би згріб її десь під оборогом чи в гремучому потоці». Та чоловіки у слід матронці навіть не притсмокують, Як іншим курвам чи ласицям. А чому? Ніхто й сказати не годен. Чи то встидно, чи боязко, Чи заль, жаль такої дрібної жінки, В якої і в пазусі не дуже густо, І яку під собою роздушити було би легко, Не те, що згорнути в обіймах. І як ота малослівна... «Жертка, Михайло, дотепер обходиться з нею. Бо то, направду, молодичка, що могла би жити, як не на чоловіковій долоні, то в пазусі точно, хіба що лише б заважало волосся. Матронка мала таку грубезну й довгу косу, що нею тричі обвивала голову, так що весільний вінок дружки їй шукали поміж волосся, як шукали би мак межі фасолями». Охочі до бесіди молодиці якось то брехали, що Михайло, певно, іще й не приступав до неї, бо чого б то вони так дуже любилися, ніби ще до шлюбу, і дитини їй іще не зробив. Не то що інше, як вона відказує, а він простий, впросити не може, аби жінка до своєї медівниці запустила. Вже старий, а дурний, не знає, як приступити до тої штуки. Жаль, що ніхто дотепер не навчив хлопа цій нехитрій роботі. А в селі є такі, що могли би розказати, як із котрого боку чоловікові треба ловитися до молодиці, щоб вона прилипла до нього навіки, наче смолою присмолена. Або може бути й друге. Михайло зовсім невдатний до жіночої ласиці, отож тримає свою жінку в дівках, аби довше не старіла» і ні з ким поділитися таким добром не хоче. Фалди діалектне, складки носили, а порядна шлюбна жінка та ще така дрібна, що й не знати, де то та дитина в ній вмістилася, мало не до покрови город обходила, що рівненько шпрунькала до церкви і черевики сама собі до останніх днів шнурувала. Але Шельма ні з ким так і не поділилася. Може, і з Михайлом також не ділилася. Казала вам, кумо, пам'ятайте, тому пару часу вже буде. А хто мене слухав? Казала, дивіться, люди добрі, вони в день дитину роблять, бо хату на замку серед літньої дни не тримають. Хто, скажіть мені, із порядних газдів буде в день замикати сперед людей двері, щоби так довго одну дитину робити? Видите, на моє вийшло. Хто-хто, а ви, кумо, добре знаєте. Котра дитина родиться посеред дня, то посередня вона й зроблена. Або вам, параско, неоднаково, коли хто діти робить. Можна подумати, що ваші всі десятеро посеред ночі і тільки в зимі зроблені. Ні, ви подумайте лише собі. Жінку находять злоги, а ніхто в селі не знає. Ніхто не знає, коли те діло робилося, ким робилося. А ви що, Любко-душко, хотіли їм свічку світити чи показувати, колися діти роблять? Зробили, коли зробили, коли їмся получило, то їхнє діло. Та й устидали бися навіть думати, що дитина не Михайлова. Кажіть, що кажіть, Калинко, але газдують вони добре. Лиш людей цураються. А нащо їм люди? Люди тільки колотнечу в чужому житті роблять. Їм, може, без людей добре. Як то до чого люди? Для контролю. Е, кумодушко, та то би нічого, якби вродився хлопець, а то дівка, та ще в день, по Ніхто тої дитини не видів. Чи не каліка? Де то таке чути, щоб чоловік пуп дитині рубав, коли у нас тут пів села пуп рубати можуть? Ні фулячку не кликав, ні сусіду Марійку, а Марія сама недавно перший раз злягла, то все те діло добре знає. Жінка, першунка, це вам не телиця, що перший раз телиться, і то коло телиці двом газдам треба патрувати, а тут жменька жінки. Аби на добре, кумо, все то, аби на добре, а то ж дитина може бути німа. Язик би вас чаряками обкинуло штефко, яке пусте пророкуєте. Чого б то дитина мала бути німа, коли тато з мамою говорящі? А того, що не можна шлюбній жінці приховувати свою тяж. Веремінність, Веремінність діалектне, вагітність.